Välkomna till Bokpalt På podcasten som görs i samarbete med medierbyrån Palt Vi börjar väl med att säga spoiler alert det Brukar vi missa att göra Och efter det så introducerar jag min kollega här Tobias Hej Rasmus och hej alla ni Hej, hur hej. Ja, det är väl. det, det är väl som där. Jag har förlorat en timme i natt Nu är det sommartid ja. Jag känner mig kränkt <laughs> och hånad Jag är så irriterad På de här tidsskiftningarna För jag lär mig aldrig när man ställer om mina armbandsur så jag går väldigt länge med fel, fel tid på armen. Men det är absurt. Du har ju armbadsure på dig 365 dagar om året. Någon gång måste du hinna sätta dig ner och, och testa. Ja, men sk skjuta på det. Ja, okej. Okay. Ja, jag kör ja, digitalt. är ofta kom mer komplicerat än, än den analoga varianten. Ja, nu så berör vi ju prokrastinering här, som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, visst. Jag hittade faktiskt den sämsta appen någonsin För en person som jag okay. På iPhone Det är Procrastinator med en åtta I namnet Procrastin -otter. Och den ger en så här meddelanden Under så här varierade tidpunkter typ Var 45 minut kan den ge en, en liten notis Ta en kopp kaffe mm -hmm. Ring en vän Se ett avsnitt av det här Det är, liksom, det är den första appen Jag känner så här att Det här behöver jag verkligen inte jag klarar det på egen hand. Men på tal om iPhones, som du var inne på här nu. Kan inte alla bara gå in och trycka på prenumerera på vår podcast? För det skulle betyda jättemycket för oss. För då klättrar vi på statistik, på, på iTunes-statistik på ett helt annat sätt än vad vi gör när ni inte prenumererar. Ja, det spelar ingen roll fall ni lyssnar eller inte lyssnar. Ladda ner iTunes och prenumerera en kompt Aha. för det. Ja, just, ja. Men, ja, ni behöver inte lyssna. <laughs> vi <har> bara av <laughs> statistiken. Vi prenumererar och gör oss lite stats. stats. Om jag säger eh, bonjour happiness, vad säger du då? Nej, tristess säger jag då. Bonjour <laughs> tristess. Franz Sagan, bonjour tristess. Det är den boken vi har läst i sidan. Ja, jag har faktiskt tagit reda på hur man uttalar hennes namn. Jag tror jag har tagit reda på det. Det kan vara så att jag har tagit reda på något helt annat. Men jag misstänker att man säger François. François Sagan. Att det är i slutet av namnet gör att det blir ett S. Istället för det manliga François. Okej. jag tror inte man säger Sagan, utan man säger typ... Sagan. Sagan. François Sagan. Men Carl Sagan, där säger man ju Sagan. Och de står exakt lika. Fast man säger inte heller Kaa. Alltså franska <laughs> motsvarigheten av Karl, eller jag vet. Ah. Jag vet bara, när vi läste Madame Bovary på litteraturvetenskapen så sa vår lärare, tja, <laughs> om, om hennes smaker Charles Bovary. <laughs> så man uttalar, man struntar i rulles i franskan, uppenbarligen. Men det kanske inte betyder att man struntar i rull i Karl. Men hon heter ju inte en Sagan, utan KRS. Eh, alltså att hon har tagit namnet Sagan- Ja, Nånstans ifrån Det är väl från någon berättelse här för mig Eller du har ju kollat upp det här, berätta eh, Ja, jag kollar upp här nu lite på flygande fot Men eh, det stämmer eh, Det såg jag också någonstans Nu har jag inte den sidan uppe Men mm. eh, ja, hon tog det från någon berättelse Ja, men eh, Frans Sagan Hon skrev ju den här boken när hon var 18 år gammal Relativt imponerande får man ju säga faktiskt. Ja, det får man säga och namnet Bonjour Tristesse det kommer sig av en dikt som hon faktiskt inleder boken med. Där som lyder, eller som har en mening i sig som lyder. "arvar Tristesse, Bonjour Tristesse. Lite grann som uh, TV är död, länge lever TV. <tryck> typ. ja, men det har ju också en betydelse i boken. För hon lever ju ett, uh, huvudpersonen lever ett, ett sorglöst liv med sin pappa som är en uh, rik playboy typ. Mm. Och... Uh, Sen så blir det så att den här pappan ska gifta sig med hennes mammas, hennes och moders barndomsvän eller vän. Och den här väninnan är en ganska ordningsam kvinna som är intellektuell och ganska strikt. Hon är inte alls så här levnadsglad och sorglös som pappan och dottern är. Så när de här gifter sig så kommer ju hennes liv att förändras. Det kommer bli ett mer ordningsamt liv och hon måste ta ju tur med sina studier och det gillar hon inte alls för hon vill ju bara... Fästa loss och vara kär och hålla på. Ja. Så det blir liksom hej tristess. <laughs> liksom. Och just, just det där med att hon inte ville ta, ta, ta ett tur med sina studier. Där fanns det ett citat som jag tyckte var lite häftigt. Eh, eller lite eh, roligt om inte annat. Eh, kanske inte föredömligt. Nej men det tar ju för givet. litteraturen är väl inte föredömlig alltid. Det är bara tråkigt litteratur som är föredömlig. Jag förstod att jag hade större anlag för att kyssa en pojke i solen. Än för att ta akademiska examen. Ja, är, är inte det stycket också? Där hon, det var en mening där som fastnade hos mig. Där hon säger, plötsligt känner jag mig inte alls säkert intellektuell. Något i den stilen. Mm. Jag tror det är i början av stycket. Hittar du det? Ja, hur som helst. Snark. Vi går vidare. Tycker jag. Hon jag kände tror... mig inte längre intellektuell, säger hon där. Ja, ja precis. Så det är en, en så här, ett motsatsförhållande mellan att vara intellektuell och att vara kär rakt igenom hela boken. Mm. Ja, snyggt. Ja, eller ja halvsnyggt i alla fall. <laughs> Nå, något jag tänkte på du vet hon börjar ju å, å planera så att hon vill, liksom, eh, hon vill se till så att den här kvinnan försvinner i deras liv. Hon vill göra så att hennes pappa återigen eh, är singel tillsammans med henne och att de kan leva sitt sorglösa liv. Så hon börjar liksom göra så att en gammal flamma till pappan dyker upp och så ser hon till så att hennes egen pojken låtsas vara kär i den här flamman. Mm. Så att det blir så att pappan tänker, aha nu så håller hon på med en betydligt yngre kar. Men uh, om jag bara ville så kunde jag få henne. Alltså typ att han börjar uh, tänka så. För, för att så småningom lämna kvinnan han är förlovad med. Det är liksom hennes plan, den här dottern. Hon låter, liksom det här rörigt, till... eller det, låter det här röret eller låter det föredömligt? Ja. ja, men uh, du är tydligare än vad det var i boken tycker jag. Men hon ser ju till att hans ex liksom de honom. The gamer. Ja. Jaha, det spelet av Nils Strauss tänker ja, du på? Precis. Berätta vad den handlar om. Nej, den handlar väl, handlar väl om att man ska vara lite av ett svin och så blir folk kära igen. Ja, precis, precis. Så det här är alltså ja, en, en, en självhjälpsbok igen i förförelsekonst, eller? Ja, jag vet inte. Ja. Något jag tänkte på, och som jag tyckte var lite lustigt, det är ju att, du, du vet att till exempel Lejonkungen är en modern version av Hamlet. Mm. Det känner du till. Sen så finns det ju till exempel, vad kan vi ta mer? She's All That. Alltså de här komedifilmerna där en ful och nördig tjej omvandlas till Balens drottning. Typ. Det är ju, de är ju alla baserade på Pygmalion, en pjäs av Bernard Shaw. Det finns ju många sådana exempel där man har tagit äldre böcker och gjort nya varianter på. Och Ett småkrypsliv är baserat på de sju samurajerna. Fan vad som, awesome. Det visste jag inte. Jag tror det var de sju samurajerna. Mm. Coolt. Ja, det finns i alla fall många sådana exempel. Och något jag känner i resten här är att Föräldrafällan är ju en modern version av Bonjour, Christess. Det är de här odrägliga familjekomedierna där. Det är typ The Olsen Twins eller ja, några liknande skådespelare spelar typ två systrar som försöker se till så att deras pappa inte gifter sig med en hemsk utan att hon ist de istället han istället blir ihop med deras förra mamma. Ja, deras mamma inte deras förra mamma utan deras mamma. Så gör de så här olika fällor och arrangerar dejter och sådär där. Bon Chaudi ställer sig urtypen av familjefällan. Ja, just det. Håller du med? Är jag något smart på spåren här nu? Ja, men det är du. Det är du. Absolut sen, sen så slutar ju inte, jag har spoilerat lurt igen då, Men sen så slutar ju inte familjefällan i bro, död, som Bonjour Tristesse Men det var ganska smart av filmskaparna att ta bort en bit Så alltså. ja. det var en familjekomedi de ville göra men, Fan, Alltså jag avskyr familjefällan Det finns ju typ sju olika varianter <laughs> Eller tjugo olika varianter Och den är alltid på tv, alltid <laughs> Okej, okay, ja, jag har ju ingen tv Så jag äh, lägger inte märket sådant Som speciellt du är då Ska ja, du visst. åka till Cecilien på semester snart då. Jag funderar på det faktiskt ja. Men <laughs> <laughs> Det här, det här är också en, någon form av styrka hos en ung författare, tänker jag Som inte kanske har hunnit med att få alla de influenserna som en äldre har fått Det är större möjligheter att skapa något nytt som inte är lika så här, färgat av något gammalt Du menar att hon inte har hunnit läsa speciellt mycket så hon skriver någonting purfärs från sitt inre, är det, det du menar? Ja, lite så uh, Många, många uh, argumenterar ju annorlunda, till exempel Stephen King i sin Att skriva han menar Aha. ju att för att undvika att upprepa någonting så bör man läsa väldigt, väldigt mycket. Okej. Okay. Ja, men jag, jag föreställer mig att eh, François Sagan, tjejen, att, att, hon, att, hon, är, att hon var väldigt bildad. Sen så ja. sen så lade hon ganska bak. flärdfullt. Alltså hon knarkade loss och körde snabba bilar och höll på, har jag läst. Hon hann i kom ett tag, dessutom, efter en bilolycka. Okej. Okay. Och sen blev hon åtalad i slutet av liv för att ha haft kokain i hemmet. Ja, hon av en blodpropp i lungan. Dog hon av det? Ja, 2004. 69 år gammal. Det låter inte alls skönt. Uff. Nej. Men boken kom ju 1955. 54 och översatt till svenska 55. Okej. Okay. <laughs> Vilket as jag är. <laughs> <laughs> det är fel. <laughs> ja, men det är viktigt. Det visste... sa till mig tidigare innan vi började spela in att det, det är så jobbigt att umgås för mig. För det är som att allt, är, allt får quiz ställa. <laughs> ja, det är som ett quiz. Ja, <laughs> <laughs> ah, okej. Okay. Vart vill jag komma med det då? Den, den gavs ju på 50-talet, vill du säga. Och ja, just du det. Du lika det... gammal som hon är. Ja, Uh, nej, jag tänkte på den svenska synden då också Det var ju typ i den vevan eller strax efter som Sverige blev känt för det uh. Men jag menar, fransmännen har inte varit långt efter Om den här blev så populär och kom därifrån vid samma tid Nej, det här måste ju vara Nu, nu talar jag ju helt Alltså nu räknar inte Sappho Sånt där som alltså, Gudars Gudas mig Den mannen vara där man i efterhand har tolkat vissa rader Som att hon beskriver en orgasm Mm. men det här måste ju vara första gången i modern prosa som en, en kvinnlig orgasm beskrivs, faktiskt jag ska se om jag hittar den, den är ju ganska den är ganska förskönad, alltså det är eufemismer här och där, så att man inte ska riktigt begripa, men mm. typ hon är, jag läser hela stycket Så får du se om du håller med om min tolkning mm. jag kommer säkert vara lite generad här på andra änden. men kör. ja, han böjde mig sakta bakåt på presenningen vi var våta och hala av svett, taffatta och ivriga. Båten gungade jämnt och regelbundet under oss. Jag såg solen alldeles över mig och hörde plötsligt Syriels uppfordrande och ömma viskningar. Tre punkter. Solen lossnade från himlen, exploderade, föll ner på mig. Tre punkter. Var var jag? På havets botten, på tidens botten, på njutningsbotten. Tre punkter. Jag ropade högt på Cyril, han svarade mig inte. Han behövde inte svara mig. Punkt. Slutsitat. Det här är ju en det här är en orgasm. Ja, det är det, det, är det ja. vi har att göra alltså, med jag, här. Jag, har ingen, jag, har, jag har ingen erfarenhet. Men, men det, här, det här borde vara det. Jag. Ja, ja, jag tror det. Men vad jag reagerar på här också då. Sen har jag tänkt att fråga dig om. Det var ganska många sådana här tre punkter Både i, i boken som helhet och i, i stycket i synnerhet. Ja, ja, ja. Och det har ju du förbjudit mig från att använda i de sociala medierna. <laughs> har jag det? Ja, det har jag. <laughs> Återigen ett <ass. laughs> eh, Inte privat, men eh, i bokpalts, under bokpaltsflagga. Mm. Och då tänker jag, hur reagerar du på när det kommer i en bok så här? Om hon får använda det, borde väl jag få det, tänkte jag. <laughs> men alltså ja. Grejen med tre punkter är att, att folk har en tendens att missbruka det. Ja. Och eh, hur, kan, hur kan man liksom gå in på sådana grejer när det gäller ett, ett odödligt mästerverk i världslitteraturen? <laughs> Sen så är det är svårt att säga. Alltså om François Sagan får göra det så borde det väl Rasmus som som göra det också. Ja, ja eller? Ja, men ja, du får väl göra det, men, men jag gillar det inte. <laughs> man, har, man har inte den som använder det fel också. Det är många som, som börjar med de tre punkterna direkt efter... Ja, det här är ju poddmaterial, du direkt. Alltså man, man börjar med de tre punkterna direkt efter ord, till exempel. Jag borde inte, tre punkter. Men egentligen ska det vara en mellanrum mellan det sista ordet och de tre punkterna. Oh, så så Såvida inte ordet bryts i mitten, det vill säga så det inte någon blir avbruten så här. Jag borde in och så, då ska du ha tre punkter direkt. För då visar man att ordet har blivit avklippt. Men annars så ska det alltid vara ett mellanrum mellan ordet och de tre punkterna. Okej, det har jag ju aldrig gjort. Men regeln säger i alla fall att, att... Eller ja, någon slags regel säger i alla fall att, att de tre punkterna är ju helt onödiga. Alltså, om man inte kan skapa stämning och spänning utan att använda cliffhanger-punkterna då kanske man borde ge sig på ett annat yrke. Alltså, en uh -huh. sprosa borde på något sätt... Men ja. Svårt att säga, svårt att säga. Ja, vi, vi, vi lämnar det där Frans François Sagan får, i alla fall. <laughs> Men hon, hon klarar att hantera det redan som 17-18-åring. Ja, det är knappt. Ja, okej. Okay. <laughs> var var det ett irritationsmoment för dig? Va? Var det ett irritationsmoment för dig? Nej, det kan jag inte påstå egentligen. Nej, äh? jag, jag reagerar inte så mycket. Mm. Men det, det är väl det att, att, att allt är i, i sin rätta balans. Jag menar, man får ju bryta mot eh, grammatiklagarna och mot, eh, mot god smak också. Ifall, ifall man på något sätt kan balansera det med sin övriga prosa. Alltså hon, hon skriver ju väldigt, väldigt bra. Sen så, som vanligt, är osäker i fall hon skriver det väldigt, väldigt bra eller om de översätter en lille Valkvist är skitbra på att översätta. <laughs> mm. Frågan är, kan man översätta en bok? Det är, det är frågan. Vissa påstår att rysk poesi till exempel inte kan översättas därför att de har så galet fri ordföljd inom ryskan och eh, det är svårt att översätta till ett annat språk. Så markovske ja, kan vi egentligen inte njuta av som, som icke-rysktaliga. Koranen har ju lite samma, samma problem där om du har en... en... Koranen på svenska eller sådär, så står det ju Korans budskap till exempel. Jag att det mm. går att översätta den. Och det är ju många gräl över hur man ska översätta Bibeln. Jag minns till exempel ah, när den här, det här ungdomsförbundet till någon sekt, jag kommer inte det, eller något nyanligt sällskap om ni ska använda det för term. när de, de, heter, de heter Ny generation i alla fall. Är mm. det Livets ord kanske Ja, ah, jag tror att det är en undergrupp till Livets ord. Ja. De gav ju ut en, en Bibel och ett nytt testament som ska vara skriven på enkel svenska så att säga för att dela ut till gymnasieelever. Men de fick ju mycket kritik för att de hade översatt vissa grejer som satt överens överensstämde med deras tro. Mm. Mer än till exempel den, den gängse svenska kyrkans översättning. Och det visar ju att, att, nu kommer jag inte ihåg vilket är det som är skrivet på grekiska och vilket på hebreiska. Nya testamentet är på grekiska va? och gamla testamentet är på hebreiska. Ja, uh, det borde det, vara. Uh. det ju vara. I, I en översättning så kan mycket gå förlorat och mycket kan ändras. Och det är särskilt viktigt när det gäller religiösa urkunder och uh, facklitteratur kan jag tänka mig. Sen uh, vet jag också att i skönlitteraturen kan du ju ställa till med gräl. Till exempel Åke Olmarks. Uh, uh, han som översatte tolkens härskarings ja. Som han, han var ju av den gamla skolan översättare som tänkte att man kanske inte ska förmedla meningar ord för ord utan man ska istället göra det så lättförståeligt för läsaren som möjligt och dessutom översätta stämningar från och mm. till den stilen. Så hans uh, översättning av tolkens. Uh, romaner, de var ju väldigt eh, påmålade, så alltså, han lade till detaljer och överdrev saker Tolken skrev ju väldigt eh, sparsmakat och fattigt i jämförelse, men Åkeomlas eh, bredde på, jag har hört så här Tolken skrev brev till Åkeomlas, han var ju lingvist i Tolken och eh, superexpert på språk så han kände till massa grejer om säkert svenska också, så skrev han eh, med förslag på ändringar i översättningen, och svarade genom att ut en bok som hette Tolken och svart magin, något i den stilen, han kritiserade Tolken <laughs> Det är liksom en en i för översätta världen. Ja. ja men, åter till till ja, Marjo var det en, språk, en språklig grej jag funderade på där för alltså, hon, hon låter ju äldre än 18 år så alltså, för, författarn språkläte äldre mm. tyckte jag. Men fundera på beror det alltså, det finns ju olika orsaker till det då kanske. Det skulle kunna vara att hon skrev en på 50-talet och jag förknippar 50-talets språkbruk med någon som är äldre. Det skulle kunna vara att, att översättningen är, uh, har modifierat språket. Liksom. Min teori är att hon är en hipster. Alltså att hon är väldigt svår. Också. Och hon uh, sitter på kaféer och skriver. Och hon uh, har basker på sig. och är Ett väldigt mogerspråk. Hon är lillgammal. Tänker jag. Det, det upplever jag också med, med berättaren då. Att hon, det, det, det, det är en fördel med Frans Vassagan att hon var i den åldern. Så hon kan, kan uttrycka sig så som man kanske gjorde när man var 18-19. Allting är liksom på liv och död och den här kärleken är så himla mm. underbart enorm. Jag kan inte leva utan det här och ja, hela den stilen. Att, att, det, det finns inget mellanting, men hon huvud. lever inte i en grå lunk som vi lever i. Utan, liksom, äh, antingen ska det bli på deras sätt eller så kan blickarna gå i graven. Så känner jag lite, alltså hon, hon är väldigt så här, väldigt högtravande i sitt språk, men det passar ganska bra hennes ålder. Tycker jag Jag kan minnas att, att vi i min grupp även var pretentiösa nu va? Jag är fortfarande pretentiös, men jag var nog lite mer så när jag var 18. Mm. Eller vad tror du om min teori? Det uh, kan mycket väl vara så. tror du kan ligga mycket i det. Uh, hon, hon citerar ju Wilde, Oscar Wilde på något ställe. Mm. Uh, och säger något i stil med synden är en, det enda färgstarka ton som finns kvar i vår moderna värld. Är inte det ordagrant till och med? Nej, <laughs> uh, det kan mycket väl vara det. Något i stil med en... Ja, jag vet för nu läste jag mina egna anteckningar jag vet inte om jag citerar korrekt när jag skrev det. Men det är lite, på något sätt, lite deppigt att man redan som 18-åring tänker så. Ja, men är det inte så att de flesta depressioner sker innan 25? Ingen aning. Att det är då man, man liksom står, får ut som mest känslosvall. Eller flest känslosvall ja. innan man, innan man är sakta når den här åldern då man börjar dö istället för <laughs> utvecklas. Ja, ah, det kan mycket väl vara så. Nej, det är bara sant håröj och inte. Vad Jag är ju 30, jag kommer dö snart. Nej. Ah. Ah, ja. grät du sist? När jag grät sist? Ja. Ah. Vad, vad svårt. Jag, jag kan ju bli gråtmild. Alltså, jag kan, mm. det kan svida till i ögonen när jag ser någonting väldigt fint. Eller något väldigt ah. sorgligt. Men när jag senast grät på allvar... Svårt att säga, <laughs> det, finns då, ju, det finns ju en, en, en uh, docusåpa som heter So you think you can be a superhero <laughs> yeah. Där, där sk uh, spinnermannen skapade Stan Lee, uh, var med som en domare då. Och uh, mm. då skulle olika personer, de hade skapat varsin superhjälte och ut sig till den Och så skulle de utföra olika uppdrag, till exempel trösta barn på stan eller hjälpa en katt, eller <laughs> såna grejer och så skulle Stan Lee sen avgöra vem som blev den bästa superhjälten. Och den skulle få en egen serietidning. Mm. Ja, och då fanns det en kille som hette Major Victory. Han kallade sig för det. Och han mm. var så lite slapstick, lite rolig. och så. Var han utklädd liksom som en militär? Nej, han hade på sig någon slags röd spandex. det kom fram att han, han hade levt ett ganska... på en short liv. Och sen hade lämnat sin dotter när han var ung. Och han hade typ jobbat och uh, hållit sig borta från familjen, så alltså har varit ganska dum men nu ångrar han sig också det han ville göra var att han ville visa sin, sin dotter att han kunde utföra någonting och då, då kan han på sig spandex med i det programmet men när han åkte ut så var han väldigt såhär tårögd och han pratade med henne på telefon och hon var så här, jag är stolt över dig pappa och, men då, då grät jag faktiskt det var det, det känns fånigt att säga det men jag grät på allvar när jag såg så jag tänker att jag kan bli superhero när Major Victor åkte ut Ja. När är du senast? Ja... Det var ju något år sedan. Men, nej, men berätta. Jag, jag var, nej, men jag nej. var ganska... <laughs> <laughs> jag var ganska nära. Typ igår kväll. När jag tittade på frågestund från Comic-Con. <laughs> med skådespelarna från Game of Thrones. mm -hmm. Det var så jävla fint Alla bara så här berömde hon så jävla mycket Och, och när Carl Nä. sa att han skulle vara Batman Om han var en superhjälte Nej inte just det Men det var <skratt> <skratt> <skratt> det var också <skratt> bra Men eh, framförallt sånt som hade med hon som spelar Aria att göra. Jag kommer inte ihåg vad skådespelerskan hette Men det är så jävla coolt För det var hennes första roll Hon är ju bara typ 12, 13, 14, 15 kanske eh, Så det är inte så konstigt Att hon inte har gjort så mycket innan Mm. Men hon verkar så jävla begåvad och vetti. Eh, till exempel En sån, en sån jävla prestation då, som hon gör, gör Är att Aria ska egentligen vara vänsterhänt Men eh, skådespelerskan är ju högerhänt men, Så när hon Ska hålla på med svärdfighter och sånt Så har hon ändå lärt sig att hantera Ett svärd med hand. Jag menar det är ju Precisionsarbete Det är jävla duktigt Ja det är ju svårt, Jag menar, vi får ju växa upp Och använda svärdet i höger hand. Ja. <laughs> och sen bara växla ska ja, men... då? Det ska vara Det hade varit svårt nog att, att, att få det att se, se snyggt ut med höger hand Men att göra det med vänstern mm. Ja, jag vet, det var massor massa så här och de bara berömde och peppade varandra som fan, som Alla som ställde frågor var också sjukt snälla var, ja, Jag började inte, men det var... Uh, jag fick kolla igen Det var sånt där extreme home makeover-ögonblick Ja, jag så... Ja. Jag, jag den serien så starkt. Jag vet att den betyder mycket för många. Och jag ber om ursäkt i förväg, men jag, jag klarar inte att det. är fint så att de bygger ett hus åt en behövande familj. och så där. Det är jättefint. Men sen när de ägnar typ 20 minuter åt att Tai, den är Piusen Tai som är programledare, att han med liksom en sorglig röst, här, lite sprucken stämma till pianomusik, ska berätta om hur mycket det här har betytt för dem. Men det, det är så amerikanskt och det är så nej, jag, jag pallar inte, jag pallar inte. Eller att någon säger så här, ah, men jag tycker om att rita lite grann. Ah, Okej, okay, det gör det. Och så, och så bygger de om liksom hela rummet till så här, ah, du ska ha en säng som är gjord av pennar, du ska ha ett skrivbord som <laughs> ser ut som ett målarblock. Och vad det är, schysst 19 sen i det rummet. Och liksom, uh, uh. allt man någonsin har sagt till Tai och hans gäng. Man ska bara förkitta med det, det man önskar sig. Ja, ja, verkligen. Det är faktiskt en, jo, för sig, en värld Batman-rum nu. Jag hade... Väldigt gärna vill ha ett Batman-rum. Jag hade inte flyttat hemifrån. <laughs> Nej, inte <jag> heller. <laughs> Eller ha en, en race som är vänner. <laughs> det är också i ballt. Det har varit snyggt. Du, vad har du valt för låt? Ja, okej. Okay. Vi tar det jag skulle säga sen då. <laughs> Eller vi kan, ah, ja. Ja. Jag har valt Lil Bub, så jag kan inte leva utan dig. Okej. Okay. För just bland annat just den, den här, här fjortisk känslostormen som Celys, som man heter, dottern i boken har. Alltså det här med att allting är på liv och död. och Allting är så stort. Allting är verkligen Hollywood. Liksom. Det finns inga mellanting. Det finns inget, nu ska vi sitta och titta tv och ha det bra. Utan det finns 100% kärlek eller 100% hat eller typ 100% ångest eller 100% harmoni. Det är liksom, ja, och jag kan inte leva utan dig. Det är en sån sång. Min hjärta bultar och slår som i feber och jag går. Jag kan inte leva utan dig. Har du texten framme? Nej. Uh, ja, jag vill inte hålla på och, googla och hålla på, det blir ju tråkigt men, men uh, mm. det är i alla fall en sån låt den handlar om, om ren kärlek i fri den är väldigt medryckande också liksom på en bon är medryckande. Där har min motivering. Ja, ja bra. när uh, <laughs> när jag läste den uh, texten så tänkte jag också på relationen mellan uh, dotter och far. Ja. Uh. För de har, alltså det är inte, det är inte bara hälsosamt eller fräscht. Uff, du är mycket smartare än jag, det började jag tänka på. Eller, men för det skulle ju lika, alltså ur, ur sångperspektivet så skulle ju den, den låten li, också kunna vara lite grann så att dottern säger till farsan att de inte kan leva utan honom och sådär. Ja, minus den här raden då. Men allt betyder ingenting om blott jag får en ring en dag. Oh, du, tänker, du tänker alltså att det är ja. någon slags incestuöst mellan dem ja men det är det Nej, det är inte helt avgjort att det är så <laughs> ja men i princip ja, men hon älskar sin far och han älskar henne det är inte så ja, men, fast uh, det är lite uh, obehagligt när, när han vill att hon ska klä sig som en uh, demimond alltså det är ett ord som dyker upp ofta i boken demimond betyder ju typ uh, prostituerad eller uh, lättfärdig kvinna lättfotad Ja. Kvinna, som, som en gold – Han tycker att hon ska kläsa 50 La 50 som... Fatale. – kanske han skrev, men Demi Monde dyker upp. – Ja, men ja, han, bo... Hans, hennes far försöker få henne till både och. – Jag vet att inte han. exakt skillnaden. – 50 ord för uh, personer som lever under sådana förhållanden. Lite grann som inuiter och snö. Demi Monde, 50 Fatale. Ja, det vet inte. Uh -huh. <laughs> Å andra sidan så kan, kan väl varken du eller jag franska Så det kanske <laughs> finns fler som inte känner till <laughs> Man kanske inte så det i dem, Man kanske är <laughs> Antagligen Det ja, man ska skippa alla konsonanter ja just, det. ja just det Men vad har du valt för låt då? Jag valde All That She Wants Av Ace of Base sju bra låt sju bra val <laughs> Tack Jag du inte finna uh, på melodin Jag tycker den är bra Nej, men jag kan, jag kan inte musik. Don't make me do that. Jag, jag kommer nyla eh. lite nu. Ja, gör den. Vi det den? Nej. Nej, okej. Okay. Crap. <laughs> det tror jag inte faktiskt. <laughs> <coughs> ja, den är det. Men är det inte samma? Mm, samma jag... Mm, mm, mm. Ja, skitsamma. Ja. ja. Så här är det. Den övergripande stämningen i, i, av Ace of Base för mig, det är väldigt sommerigt. Ja, uh -huh. Jag vet inte om det är, om andra tänker så. också. Tänker du sommar när du hör Ace of Base? Ja, när jag hör Cruel Summer så tänker jag på sommar. Okej. Okay. Ja, cruel, cruel, Summer. Jag tänker på det även med typ Happy Nation och Design. Okej. Okay. Ja, det är Design uh. jag hade på. Okej, okay, kanske? ja. Uh -huh. Så, och, och jag tycker den här boken var väldigt somrig. Ja. Man fick sommar, sommarkänsla, längtat till sommar när jag läser den. Det är mycket sol och bada och, och så Ja, ja. Motorcyklar och vatten. Så jag ville ha en låt som var lite somrig. Mm. Men varför fick du inte välja Markolio då? <laughs> jag vet inte. Jag förknippar inte han med sommar. Han är mer drar till fjällen. Ja, men den men så... är sommar och sol och vi har korta kjol och vi vill ha det Markolio. Ja. Jag vet inte, det är hans genombrottslåt. Uh, det är möjligt men men Han har alltid varit en i vinter för mig <laughs> Herregud vi pratade i munnen på varandra Ja uh, uh, uh. Förlåt, uh. lyssnare Jag tänkte säga någonting Ja uh, det tänkte jag, kan du inte ta det? Ja men jag tappade bort vad jag skulle säga Det är synd Men jag, jag kan säga någonting annat som jag tänkt på mm. ja, Det är att ofta när jag läser Äldre svenska översättningar Eller när jag läser typ Olof Lagercrantz som var en fantastisk skrivent uh, Så börjar jag tänka att att eh, svenskan var ju mycket effektivare förut. Att det var mycket lättare att uttrycka saker på svenska. Att vi har krånglat till det. Väldigt mycket. Mm -hmm. Och då tänker jag särskilt på en mening. I min översättning så är det på sidan 75. Eh, jag har ju då Expressens nyutgåva, Bonjour Tristesse. Eh, de gav ju ut en massa klassiker för ett tag sedan. Eh, och eh, då, nej, det är inte alls där. Det är eh, på sidan 15. Eh, ja här. Då, det är när Anne som hon heter, den här kvinnan som pappan så småningom förlorade sig med. När hon kommer dit. Yeah. Och då säger hon till, till pappan: Det var verkligen snällt av dig att be mig hit. Alltså, det är ju faktiskt helt korrekt svenska att, att säga så. Men man skulle uppfatta det nu som att det var fel faktiskt. Yeah. Att man skulle ju reagera och säga: Be mig komma hit. Eller be mig, ja, be mig dyka upp här. Alltså, det är något som saknas tänker man. Men, Uh, ofta när jag läser äldre svenska översättare, äldre svenska texter så, så kan, kan de uttrycka saker betydligt tajtare än vi kan. Det kan ju bero på att de är betydligt bättre skribenter än de flesta av oss. Jag menar, Olof Lagerkrantz kunde ju twista och turna på det mesta i svenskan. Men samtidigt så, jag tycker att, att uh, jag skulle gärna vilja lära mig komprimera språket på det här sättet. Alltså uh, Skit i allt överflödet och bara, bara kunna så, så, så lätt som möjligt liksom tala rakt, skriva rakt. Mm. Har, du, har du funderat det? Sen så finns ju... Nej, sen så så Men, stavning, innan stavningsreformen så finns ju alltid det där med att man stavar stjärna som stjärna och sånt. Det, det var ju svårare. <laughs> mm. Men detta hade alltså ingenting med Ace of Base att göra? Nej, jag bytte ämne. Ah, okay. Ja, okej. Men hade du säga lite mer? Kvar. Ja, <laughs> ja. Men du måste ju, ja, men säg det då Säg nu, Ja, ska det Det jag tänkte på också i den här sångtexten var att Hon Hon är ju lite så sådär Taktisk i i Hur hon ska hantera sina kärleksrelationer Och sånt eller Cecil i boken Cecil. Men det är ju också lite så i Texten att båda Båda texterna Visar ju någon tjej som tar för sig Mm, -hmm, det är sant. Och det var också en sån koppling här. hade. Base, de var bra. Ja, det tycker jag. Och någon av grabbarna i bandet eh, har någon form av sommarstuga i min hemort hemortlysekil. Eh, Konstigt skryt. Ja, jag vet inte om det är skryt. Men det förklarar kanske också det min somriga eh, bild av bandet. Jag köpte en cykel en gång och rappade i Basic Element. Gjorde du det? Nej. <laughs> <jämför diskretnivån. laughs> Jag Det hade varit så jävla mycket coolare Jag älskar böjiga källor. Gör du det? Jo, gör. Gör du fortfarande? det? Ja. Men, vi snufftar på dem. Det var ju så länge sedan de gjorde männa så att vi liksom. <laughs> Och så har du fastnat. Ja, de är svimbara. Du ska säga 90-dollars juradisko. Hon var jättebra på sjunga snabbt. It, it, it, on, Och så rappar var mycket långsammare än hon var. Det var jättekonstigt. Mm, <fummm> ja, ra Rapparen tycker inte jag riktigt. Borde fatta vara med. Nej, men det är de här 90-talsrapparna som är i de här, de här discohitsen. De, de håller inte riktigt. Nej. <fum> med Sören i, i Aqua som främsta exempel. <fum> <fum> ja. I'm on a ride, on a ride, I'm a passenger. <laughs> Bra rap. <laughs> ja, du, du, du hade inte ens platsat i 90-tals eurodiscoband. Tror du inte det? Med den rappen. Nej, inte med den rappen. Oj. Jag minns när jag var balt att skriva hiphop-texter. Det var när jag var ung. <laughs> Har du skrivit <laughs> 90-talet. Ja. Jag skrev mest punktexter, men jag skrev också så här. When I walk on the street, I look at my feet. Alltså sådana grejer. Nej, <laughs> det femman. Kanske fyra nice för att line. göra det mindre pinsamt. Trean. Trean gick i trean. <laughs> ja, ja. En sak som jag tyckte var lite deppigt med Morshård mm -hmm. och det var att kapitelräkningen började om efter halva Ja, man, man är liksom skummat igenom boken och kollat, jag har tolv kapitel, jag är på ett andra kapitel fan vad grymt. och sen kommer 12 till och så börjar jag om igen, så är det 24 ja. kapitel egentligen, ja, det var sorgligt Vad va är grejen med det här, efter halva boken så bara, ah, nej, det är det del två, och så bara kapitel ett boken det, är betal, jag, det är, jag, jag tycker ju det är kul att komma framåt i saker där man visar framsteg och kommer klättra högre upp bland numren och så här. sidnumret ger ju en viss hänvisning då, men för det börjar jag inte om men jag tyckte ändå det var deppigt att Kommer till kapitel 1. igen? Ja. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga, Rasmus. Det är, det, det, den är ju uppdelad i två tydliga sjok. Alltså, hon, hon är ju väldigt manipulativ och ungdomlig i början. Men sen så mognar hon ju på ett sätt i slutet av boken. Så på, det är ju två olika Cecil på sätt och vis, tycker jag. Sen så det är det ju väldigt märkligt att hon vill gå igenom den här planen som hon har för för pappan och hans fest med, för hon har ju ångest hela tiden att tänka att hon inte ska göra det. Men sen så drivs ja. hon av en inre kraft att se ifall hon verkligen kan få det här att spricka. Fast där tycker jag hon misslyckas lite grann, Att Jag får inte riktigt den här känslan av att bollen är i rullning och att det är liksom det är ödesbestämt att det här kommer att hända. Det, det är på sätt och vis så att alltså det rätta innebör det att det tragedi. Den här, det används ju fel i, i svenskan och i dagstidningar. Man att när, här, när den här båten förliste så var det en tragedi. Det är, en, det är jättehemskt att den här båten förliste, men det är inte en tragedi. En tragedi är ju när, när någon person eller, går under beroende på någonting som finns inom den personen. Till exempel, man kanske är högfärdig och, och säger till någon att eh, man, man gör någonting för att man är högfärdig. Man tror att man liksom står bortom all möjlig straff och allt möjligt eh, ont som kan inträffa inträffat. Men sen så leder det här som man har gjort till att man går under i slutet. Och det, det är lite det att, att, det är den känslan François Sagan försöker skapa här, att hon, hon menar på något, eller jag känner det som att, att personen i romanen har satt en boll i rullning och sen kommer den här bollen att leda i slutändan till att hon och deras samvaro går under och hon kan inte göra någonting för att förhindra det. Och det slutar också i Ombrå och död som en riktig tragedi ska göra. Men jag känner aldrig att hon inte kan avbryta det. Att hon skulle ju kunna gå fram till syr som hennes pojk säga, Jag skärp nu. <laughs> jag vill liksom inte, ja. att, jag vill inte att någon dör eller att något går dåligt nu. Jag vill, jag vill kan vi inte bara chilla? <laughs> mm. Ja. Det var min känsla. Ja, nej. jag är ledsen att jag inte har något smart att lägga till. Men jag kan byta ämne. Säga något helt annat. Mm, gör det snälla, jag har inte heller något att lägga till. Jag vill bara... Det är en spoiler här redan i förorden. Tänk du på det igen? Du som inte gillar spoilers. Är det förordet eller är det första kapitlet? Det är förorden. Jag har inget förord i min. Har ni inget förord i din? Nej. Vad står det i ditt förord? Ja, jag tänkte läsa hela det då. Men... Ja, har, du, har du en pocket-utgående, den nya? Ja, ja, precis. Jag har, jag har ju en, en äldre variant. Mm. Ja, men... Eh, Hata förord som, som eh, bjuder på tolkningar och sånt där. Det förstör ju allting. Liksom podcast som, som förstör allting. Ska man Ska man kanske ta det för vana då att eh, läsa förorden sist? Jag tycker nästan det. Fast när jag, när jag läser litteratur, Det beror på vad man ska göra med sin läsning. När jag läser litteraturvetenskap så brukar jag läsa alla tolkningar först för att kunna ha något smart att säga sen. Ja. Men ifall man vill ha den bästa möjliga läsupplevelsen eller den bästa möjliga överraskningen så ska man nog skita i förord och torta innan. Mm. Om man inte läser Odysseen och Iliaden och sådana där äldre verk där fotnoter är rätt bra att ha där läser jag ju först en hel sång, alltså det är ju uppdelat i sånger ofta och sen går jag längst bak och kollar på de olika referenserna och saker som ja det här menar han med det och det här var det i antik antik antikens Grekland och sådär så att man fattar. Ja, jo, i ett sånt läge kan det ju vara väldigt bra men, ja, men jag tycker det kan vara lite skönt i och för sig Att få någon form av ingång i texten också Och man får veta om någonting har varit uh, bökigt eller någon översättning Eller om, mm. om det är något sånt där man ska ha i bakhuvudet När man läser Det sånt är ju roligt själv. Men äh, står det någonstans i ditt vad Som inträffar i slutet av romanen? Ja Åh, tråkigt de hade ju kunnat undvika det. Mm. Men å andra sidan, det verkar vara någon tradition. Jag menar, teaterrecensioner avslöjar inte sällan slutet på pjäserna. Det är väl man, kanske, man kanske ser att det finns något annat värde än, än, än bara knorren på slutet. antagligen är det så. Jag vet att en gång när jag, när jag skrev om Jesus Christ Superstar- Mm. så nämnde jag slutscenen där med den, alltså jag skrev så här att, att Maria Magdalena står vid Jesus grav och så håller hon ett spädbarn i armen Var det varianten med Ola Salo? Nej utan det var en, en lokal variant i Karlstad Det skrev. Mm. och då fick jag en kommentar om att jag avslöjade slutet ja, Det var något som mm. då tänkte jag rimligtvis så känner de flesta till att att, att Jesus dör på slutet <laughs> det var min invändning Men jag, jag nämnde ingenting då Det är dålig smak att sig in i, i sånt <laughs> Kände jag Ja, det får man väl säga Vet du vad jag har gjort? Nej, berätta Jag har valt tre böcker oh, Skönt att det blev tre Den här gången ja. också ja. En av dem bodde sen Nej. Alltså, snart får inte jag var med längre <laughs> Om vi aldrig tar i tur med Odyssén Det är ju liksom vårt, vårt stora eh, damoklesvärld Som hänger omför oss Vi måste ta i tur med det Mitt eh, första boktips Eller bo, mitt första alternativ eh, Blev jag tipsad av eh, om, Av en eh, Kristdemokrat I en eh, Debatt på eh, 8 mars Var du med i debatten? Nej, nej, men på internationella kvinnodagen så var det en, en debatt mellan lokalpolitiker i, på biblioteket här i Hamsta. Det är schysst att biblioteket anordnar sånt. Tycker jag Behöver. jättebra. Så då var jag där och kollade. Jag tycker, ja, det är ju också ett för litet engagemang. Men jag tycker någonting kan man göra i alla fall på sådana dagar. Ja. Och då gick jag dit och lyssnade i alla fall. Och då... Så var det lite såhär oväntat Att få tips på Feministisk litteratur från en kristdemokrat tycker jag, men kanske är en fördomsfull bild gentemot kristdemokrater Men då är det Sara Beyscher, jag ska egentligen inte jobba här Men mm -hmm, den har talat hört talas om den? Uh -huh. Jag var på ett föredrag av Sara Beyscher En gång här i Göteborg mm. Hon hade mycket vettigt att säga Mm äh, det, uh, det märker intressant Det handlar om en uh, Blir vi S-märkte just tror du <laughs> Nej, fortsätt, Vi kommenterar inte det. Okej. Okay. <laughs> jag känner mig helt dum i att du. Jag fattar att det är S-märkt det. När forskare, till Ulf Bjärel, han som alltid kommenterar saker om saker. <laughs> en, en professor. Eller han, okay. i alla fall forskare. Han är i samhällsvetenskap, tror jag. Han, eller någonting. Han är forskare i någonting. Han är S-märkt och det innebär alltså att, att det ofta står S efter hans namn i medierna För att markera att ja, han, är, han är politiskt aktiv Så att uh, man kan göra vad man vill med den informationen Man kan antingen misstro honom Eller tänka ja han är vettig okay. Så att han inte bara står som en oberoende forskare Utan han är S-märkt ah, ja. Ja. Men alltså... det blev vi inte För vi har ju inte sagt någonting om våra ståndpunkter Och det ska vi inte göra heller Nej, Nej. Det handlar i alla fall om en uh, Tjej som vill bli skådespelare Eller är det redan Uh, det har jag inte riktigt förstått men hon arbetar i alla fall inom äldrevården och det är där hon egentligen inte ska jobba då så kommer det vara som en uh, en berättelse om hur jävligt det kan vara du, jag hade fel det var inte här när jag såg på ett föredrag <laughs> <laughs> det, var för misstog, det var för jag såg det mest med -märkt också för jag var dum i huvudet <laughs> <Okay>. <laughs> men Sara Beys har haft ett intervju att Young Chile när var och höll föredrag där Jaha. Ja. men det är i alla fall det är ju ingen politisk skrift så utan det är bara en, det är en roman av Sara Beys där det här. Men den ska väl i alla fall lyfta liksom, kvinnor i vården? Ja, men mest på grund av att hon själv har arbetat inom vården och hade en massa okay. minnen därifrån. Det här, det här med den här skandalen som kommer. jag kommer inte ihåg vad företaget hette, de här som typ mätte kissblöjor och sånt där, vägde de, vad hette de? Karema. Carema, den dök upp av en slump innan romanen skulle släppas. Och då fick mm -hmm. de släppa den i förtid i för det blev en tryck. Journalister ringde Sara Becher och förläggaren- och sa, oh shit, så kommer en roman om det här, va? va? kommer en bok. Och eh, <laughs> ja, på den vägen är det. All right. Men den verkar bra. Mm. Den andra boken är Den vita mannen- av Papalangi. Inte hört talas om. Är du med i huvudet då? Mm, eventuellt. Det ska handla om en söderhavshövding- som eh, kommer upp och reser i Europa- på 1920-talet. Och så ska jag liksom beskriva då den, den vita mannen när han kommer hem. Nu är det ju på 20-talet då, så det kommer ju vara lite, lite annorlunda. Men jag tycker det är intressant när man får sin egna kultur beskriven ur ett utifrån perspektiv. För det är så många saker i sin egen vardag som bara normaliseras, som man inte tänker på och kan uppfattas som lite märkliga. Mm. Och det är alltid kul när. När, de blir, när man blir uppmärksamma på dem. Ja, jag, jag hade en sån upplevelse äh, när jag lyssnade på ett avsnitt av Konflikt äh, mm. på Sveriges Radio, P1. För jag är just nu är in på Kina så jag har alla möjliga podcast om Kina och sitter och lyssnar igenom. Äh, och de pratade om med, med kinesiska turister som kommit ja. och äh, de var typ så här... Alltså jag fattar inte hur de kan ha det så bra här när de inte gör någonting. Folk börjar jobba klockan nio och gå hem vid fem och långa luncher och bara chillar. Typ. Hur kan de ha så hög levnadsstandard här när de inte gör något? Ja, men det är också därför vi kanske inte kommer hålla den levnadsstandarden också här. Nej, och sen, sen så nämnde de att de lite, varför får vi aldrig äta lokal mat här? Men då hade ju turistbolaget testat och bjudit på lokalmat mat till sina, sina kunder- men det hade inte mm. hållit, för det var varit såhär så fisk, du vet, och potatis, så Det hade inte varit någon bra krydda. Och de bara, vad är det här? De så de får typ gå på utländska restauranger när de är i Sverige. Det tycker jag var mm. och roligt. Och lustigt. Ja, men det det. och Lindström har ju också något sånt i sin föreläsning om, om svenskar. Så berättar han om några turister ifrån ja men det var nog också Kina. Och där så käkar man tydligen inte så ofta tårta. Alltså så här. tårta som rund en tårta. så när de skulle börja att ta en bit så var de inte vana vid att, att ta den här kilformade biten utan de ska liksom som en halvmåne bara för de hade inte sett hur man ska en tårta och det är en sån grej som vi så jävla inlärt och normaliserat för för oss här då, att man ska ta en, en kilform jag kanske har berättat någon gång om när, när jag blev 24 timmar sen på ett tåg det kanske jag gjort i podden också jag var i första sidets stoff i Norrland. Han kom, han kom fram med tåget, ett dygn för sent stod på framsidan så var svarade fota på mig. Det såg lite ledsen ut. <laughs> jag, med, så jag fick ju bo på hotell. Ja, skönt. Ja, och där så träffade jag en tjej som var från Finland. Och hon ville absolut gå till hemköp. För hon skulle, hon skulle fota att de hade smörgåstårta i butikerna. För i så är en riktig, riktig delikatess i Finland som inte säljs överallt. Hon skulle MMSa till sin kompis och, och visa liksom att titta vad de har här i vanliga matbutiker. Smörgåstårta. Ja. Det känns som att vi, vi börjar bli krister i Petra nu. <laughs> Jag vet inte, Nej, om, om, ni, så... om ni har någon erfarenhet av det här så maila oss. <laughs> så diskuterar vi det sen. Men, eh, ja, men såna grejer är lite kul att se. Förhoppningsvis så kan man, eh, kan man få en annan bild av den europeiska kulturen genom att få en betraktelse utifrån. Ja, men eh, jag håller med. Det verkar roligt. Kul. Tredje boken är Blandfärs av Kalle Lind och Kringland Svensson. Mhm. Mm den har du så... tipsat om tidigare. Ja, men inte i podden. Nej. Jag ska avslöja redan då. Jag läste den tidigare, men... Det är faktiskt den roligaste boken jag någonsin läst Och Kalle Lind kallar väl sig sällan komiker Men jag skulle ändå säga att både Kringland och, och Kalle Skulle platsa på min topp 10-lista över svenska komiker Ja, och Kringland är ju lysande rolig jag menar, Man hör ju i podden Lilla Drevet när han nu håller på att dominerar han, han är ju faktiskt riktigt intelligent också Det tycker jag är kul, intelligenta komiker men han har ju ganska... Det är någonting jag själv säger att, hävdar att han inte är. Ja, ja, ja. det får han göra. Ja. Han är ganska hård konkurrens i den podden. För det är ju också Livströmqvist och Anna Johansson. Och framförallt Ola Söderholm som är ett eh, tvättäkta komisk geni tycker jag. Eh, men mm. de fyra är ju enormt bra. Och Kringland är riktigt bra. Mm. Eh, och det, det är i alla fall en, en deckare kan man väl säga. Eh, humoristisk deckare som... Eh, Handlar om att, de, att, de, att en Ica-handlare ska försöka spåra upp vart eh, lite köttfärs kommer ifrån. Som mm -hmm. man har fått i butiken. Eller ganska mycket köttfärs. Hur mycket köttfärs eventuellt är det? Är det ett, ja det är det en, en pall. Oj. Och eventuellt är det ett mord inblandat, är det där också. Då. Det är inte en pall som man sitter på, utan det är en sån här stor Nej, en pall, en sån pall som är en -pall som en säng. eller vad det heter. Ja. ja, då har du en liten säng. <laughs> En lastpall. Ja. Nu ångrar jag mitt uttalande det var framförallt Ola Södra om. Jag tycker Liv Strömqvist och Nanna Johansson är lysande också. De är fyra genier. Lika bra allihopa. Ja, det var diplomatiskt sagt. Ja, men seriöst. De är ju så himla roliga. Ja, det är de. Ja. Det är de. Ja, ja men okej. Okay. Men det lät också kul. Ja. Mm. Uh -huh. Men du får bara välja en. <laughs> så... Ja, tur är väl det. Jag, har... jag hinner knappt med vårt schema vi har nu. Nej, <laughs> det är det, eh, stress hela tiden. Full fart. Ja, undrar om, om ni åhörer hinner med? Är ni... Ja, ni hinner ju naturligtvis med. De flesta läser ju tre gånger så fort som jag gör. Herregud. Ja, nej, men jag, Herregud. jag tycker det är kul. Jag har ju pratat med Sara Becher Och jag blev lite sugen på att läsa hennes bok när hon var i Ljungkile. Så jag, jag väljer henne. Jag, väljer, jag ska egentligen inte jobba här. All right. Mm. Jag ställde faktiskt en fråga som, som jag trodde att, att hon skulle tycka den var rolig, men det tyckte hon inte. Det var att i, <laughs> i den här boken så nämner hon någons fingrar, att de är tjocka som korvar. Och i, mm. i hennes andra roman, jag kommer inte ihåg vad den heter så någonting med antarktis, bla bla, bla. <laughs> Vi tar reda på det i nästa avsnitt. Där så nämner hon det med skriva att någon står på, på spagettiben, tunna spagettiben. <laughs> då, då tyckte jag var smart, för jag frågade så här skriver ofta när du är hungrig? Ja. Jag att du att hon får matbilder och sådär. Men yeah. hon, hon, hon skrattar inte hon bara, ja, ja, nej, nej, jag, jag är väldigt nog med min diet Jag bara, ja, ja, okej Så det blev inte bra Eller, Artikelmaterial menar. Men nu har vi tillfälle att granska Boken utom fler matliknelser Och så kan vi diskutera det i nästa avsnitt mm. mm. Undrar om det är en sån grej Som står i förorden <laughs> Sara Beish är en författare som Tyckte skriva när är hungrig men egentligen inte gör det <laughs> Från Väldigt noga med sin diet <laughs> oh Den har God. inte ens förord Men i kommande förord kanske Hör, skaffar du alla böckerna innan du säger det Vilka vi ska läsa Ja det gör jag alltid Det är ju Nej, just, ja, ja Men jag är ju inte det så det har jag inte gjort Två av böckerna hade jag Jag får alltid ägna, mig, ägna sig två dagar åt att hitta böckerna och Det är ju värdefull lästid mm. Mm. Fast jag ägnar <laughs> så skjuter Jag skjuter upp det till fredag. <laughs> om jag läser ja. så det är. Så är du Sån är jag Vad ska du göra idag Rasmus Jag ska jobba Ska du jobba idag, det är söndag Ja, men det är lektioner som ska planeras Och uppgifter som ska rättas Och det är Utvecklingssamtal I, i veckan Så det kommer ta en, en del tid också Mm. Så jag måste ligga steg före här nu. Och jag ligger redan två steg efter Så jag måste jobba i ikapp Ja, jag ska också jobba <laughs> Ska skriva en krönika Ska jag göra TVF Ja, precis mm. uh, Kasas bästa lokaltidning Är de en del av stampen? Nej, det är de inte mm. Vad får du säga så? <laughs> Får jag lyssna på podcasten här om häromdagen och då pratar de om Stampen? Och jag kommer inte vara exakt, men det var något dåligt som hade hänt där och i är många tidningar som var en del av det. Okay. Som var en del av Stampen. Så därför tänkte jag att det kanske var VF också var. Nej, vi är för inte till Stampen. Mm. Uh, ja. Uh, ja. Har du någonting skämt? Har du något skämt? Nej, nej, nej, jag har någonting skämt. Jag har inget mer. Det <laughs> var bara det jag undrar. Men eh, kan vi kan väl säga hej då nu tycker jag. Ja, det kan vi göra. Men eh, ger du båda tummen upp eller en tumme upp till François Asagan, bonjour tristesse? Alltså, ja, det här kunde vi ta lite tidigare. Men den tilltalar inte mig helt och hållet. Jag zonade ofta ut när jag läste den, eh, tyvärr. För att eh, det var lite för mycket känslor och klänningar och sånt för att jag ska hålla intresset uppe. Mm. Nej, jag ger två tummar upp minus tummenagen på ena handen. För mm. jag tycker det med känslor och klänningar, det gillar jag. Och jag tyckte mm. att, att hon beskrev väldigt väl den här, den här liv eller död-känslan man ofta hade när man var ung faktiskt. Sen så var ju hon, Cecil, betydligt mindre dum i huvudet än jag var ja, i den åldern. Så hon kunde beskriva liksom det hon gick igenom på ett bra sätt och dessutom planera fulla planer. <laughs> Uh, nej men uh, ja. Mer än helt okej, okay. rimligt bra Ja alltså uh, Den var jättebra, den bara tilltalar inte till mig riktigt Okej okay. I sin genre oh. I sin genre? Tack. Ja men uh, ja det var dumt till. Jag menar den genren tilltalade inte till mig riktigt Vilken är genren, då? Ja jag vet, men, så romantik och sånt Romantik är väl inget fel? Jo, okay. jag det är tråkigt Och med de orden <laughs> Så byter vi bide, bide, bide, bide er adjö. Så pratar vi om vården nästa gång. Ja. Hej! Hej då!